Pista 29 Istoria culturii și civilizației șapte roman De Ovidiu Drimba Editura seculum Editura Vestala Pagina 297 Biserica Abației Benedictine din Solesme Se scrie suoluies mâies În paranteză cartră Franța Închid paranteza secolul 14 Încheiat figură Miniaturile lui Jacques Mart de Esdans se scrie hs din Grand Ers și Trebel Ers du Duc de Berry, cu nuanțele delicate ale culorilor, cu eleganța figurilor, cu sugestiva interpretare ornamentală și rafinatul gust decorativ al punerii în pagină, n-au fost întrecute decât de marea capodoperă a fraților din Limburg. Vezi 1, Tre Rich Ers du Duc de Berry conținând cele mai desăvârșite peisaje executate în această perioadă, populată de figuri și scene din viața țăranilor și a seniorilor și constituind adevărate tablouri sub aspectul perspectivei și al modelului. Citesc note 1. Paul, Hermann, se scrie h r m a -N -T, și Enequin, se scrie H-E-N-N-E-Q-U-I-N -N -E din Limburg, miniaturiști de origine flamandă, stabiliți la Paris, apoi la curtea din aduce lui de Berry, unde a executat paginile acestei capodopere completate apoi, în paranteză între 1485-1489, închid paranteza, de Jean Colomb din Burj. Încheiat, notă 1. Pictorii surprind aici vibrația intimă a culorii asupra lucrurilor, creând o lume de un lirism fascinant, care îi adaugă preocuparea constantă și flamandă prin excelență, pentru precizia documentară și, minuțioasă, redare a detaliilor nu numai puțin desăvârșită este siguranța simțului compoziției, fondată pe cunoașterea riguroasei spațialități a italienilor, armonios îmbinată cu eleganța liniară a goticului francez, închid ghilimele. Importanța operei fraților din Limburg în cadrul picturii europene a secolului este excepțională. Ghilimele, sinteză fericită a elementelor culturale variate, derivând din maniera picturală și miniaturistică, locală și din școli străine, în special din cea sieneză și în parte din cea lombardă. Arta fraților din Limburg reprezintă concluzia celei mai strălucite tradiții gotice, în același timp anticipând viitoare soluții picturale. Închid ghilimele în paranteză punct Lambert. Închid paranteza. Istoria glorioasă a miniaturii franceze medievale se încheie cu Jean Fouquet, se scrie Fououtiu, U, care este și primul mare pictor francez al renașterii. Miniaturile sale, vezi notă 1, ghilimele, sunt printre cele mai reușite creații ale acestui mare artist, deja propagator al motivelor renașterii italiene, dar în același timp și foarte francez prin căldura tonurilor, armonia compozițiilor și frumusețea figurilor sale, prin majoritatea peisajelor și monumentelor sale, închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza. Citească notă 1. Cele 9 din antichete Judaic de Joseph și cele 40 din livre d de Tian Chevalier, azi în muzeul din Chantilly. Se scrie că H -A -N -T I -L, l Y, încheiat notă 1. Cu excepția Italiei, cunoașterea picturii medievale se bazează în esență pe miniaturile manuscriselor. În Anglia, țară care, sub acest raport, rivaliza la început cu Franța, exista încă din secolul X un faimos scriptorium la Winchester, în paranteză pe lângă tradițiile locale, celtice, irlandeze și anglosaxone, saxone închid paranteza. Această școală, întreținuse legături strânse cu școala carolingiană a miniaturiștilor din Reims, un alt important scriptorium, în paranteză din punct Albans, închid paranteza, a ajuns la apogeu sub direcția pictorului Mathieu din Paris, se scrie m -A -T h i e u După moartea acestuia, influența școlii pariziene s-a mai menținut până în momentul de declin către 1350 a miniaturisticii engleze. În Germania, miniatura este în decadență chiar din secolul XII, după ce cunoscuțe o epocă de mare înflorire în perioada carolingiană și otoniană, de puternică influență bizantină. Cel mai faimos manuscris profan conținând 137 de miniaturi splendide, așa numitul ghilimele, manuscris manes. Se scrie în anul -S, S E, închid ghimele, în paranteză. Manesișe Lider Închid paranteza. După numele colecționarului și primul proprietar, cavalerul Rudger Manese. În paranteză, mâmic, punct, 1304. Închid paranteza. O culegere de cântece de dragoste ale mine Se scrie mâine în E, S, A cu două puncte g e R, -i -l -r" ilustrată cu figuri de poeți și cântăreți, de cavaleri și doamne nobile, cu scene de dragoste, de familie, de bătălie, de turniruri și de vânătoare. În paranteză, inestimabila operă se află azi în Biblioteca Universității din Heidelberg, închid paranteza. În aria germanică se înscrie și activitatea școlii cehie de pictură, vezi notă 1. Citesc notă 1. În stil romanic este ornamentat codexul din Vișegrad. În paranteză 1085, închid paranteza, ultima operă miniată, remarcabilă, Biblia lui Winchester se scrie W-N-C-S-L-A-S, datează din secolul 14. Încheiat, notă 1. În Spania și Italia, arta miniaturii se afirmă prin opere remarcabile abia în secolul 15. În Spania, miniaturile Bibliei din Farifa, în paranteză Catalonia, închid paranteza, a sugerat subiecte sculptorilor mănăstirii din Ripol, în Italia, influența bizantină se menține până în secolul XIII, după care prevalează influențele franceze și imitația picturilor murale locale. Artei miniaturii s-au dedicat ocazional, în secolele 14 și 15 pictori dintre cei mai mari ai timpului, ca Simon Martini, Lorenzo Monaco, Beato Angelico și alții. Spre deosebire de pictura murală de miniaturi și de vitralii, pictura gotică pe lemn apare târziu, în Franța, abia în secolul XIV, când regii își aveau pictorilor de curte. În paranteză se cunosc numele mai multora, închid paranteza. Dar chiar și la această dată, numărul acestui gen de lucrări, cel puțin al celor care pot fi datate cu certitudine, este foarte redus, șase sau șapte, în paranteză, după lumare.r, închid paranteza. În două din acestea însă apar primele exemple de portrete, două ale lui Ioan cel Bun, în paranteză către 1350, închid paranteza, un altul al lui al Cincilea alături de soția sa, în paranteză, către 1375, închid paranteza, în care se recunoaște stilul celui mai renumit artist al epocii, Andre Beniviu. Se scrie B -e, e u nu E-V-E-U, vezi notă 1. Citesc note 1. Miniaturist, în paranteză, a executat 24 de miniaturi pentru psaltirea Ducelui de Berry. Închid paranteza. Pictor și sculptor, autor și al monumentului funerar al lui Carol al Cincilea din Biserica Sumare Tumic Puncte de Nis, Circa 1330, circa 1413. Încheiat notă 1. Un rol încă și mai puțin important în începuturile picturii pe lemn l-a avut Anglia, țară, în care sunt de menționat doar două opere, așa numitul Dyptick, Wilton, în paranteză, reprezentând în voleul stâng un sfânt patron și trei regi, Richard, al doilea, Edmond și Edward, mărturisitorul, iar în voleul drept fecioara înconjurată de 13 îngeri. Închid paranteza și portretul lui Richard al ii din Abația, Westminster, ambele opere ale școlii miniaturiștilor francezi. În Spania, în provincia de mari tradiții romanice a Cataluniei, au fost executate în secolul X pe frontalurile altarelor, în paranteză Antependia, închid paranteza, o serie de interesante opere considerate de criticii catalani, drept ghilimele cele mai vechi monumente ale picturii pe lemn din Occident, închid ghilimele. În Spania, următoarelor cinci secole, gustul constant, în paranteză și atât de caracteristic spaniol, închid paranteza, pentru ornamentația în stuc aurit, pentru nimburile și bordurile veșmintelor lucrate în relief, trădează în special în somptuasele retabluri, pe fond de aur, influența tehnicii orfevreriei o repose. Începând din secolul XIV, pictura spaniolă pe lemn, excepțional de bogată, revelează contacte străine și influențe variate, în paranteză, geotescă, sieneză, flamandă și acelei a ghilimele goticului internațional, închid ghilimele, închid paranteza. La fel ca în Spania și în Germania, pictura pe lemn a început prin a imita antependia altarelor. În paranteză, primele picturi pe lemn datează din secolele 12 și 13. Închid paranteza, ghilimele, o pictură plată, fără nicio indicație de spațiu sau de volume. Închid paranteză, în paranteză, de punct închid paranteza. În producția principalelor școli din Viena, Hamburg și Köln, se notează influențe fie bizantino-italiene, fie ale miniaturiștilor francezi. Una din temele mai caracteristice și mai frecvente, cea a Fecioarei între trandafiri, va fi popularizată de mari pictori ai secolului al XV-lea, în paranteză ca Stefan Lochner, se scrie luă că H-N-R, sau Martin Schongauer, se scrie s c h o -n g a u r închid paranteza. Spre sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul celui de-al XV-lea, întreaga Europa asistă la ultima fază a picturii gotice, reprezentată de așa-numitul stil ghilimele gotic internațional. Închid ghilimele. Francesca Andre Benivu, frații Limburg sau Marele Jean Fouquet, germanica Stefan Lochner sau Conrad von Soest, englezi ca pictorul Dipticului Ulton, flamanzi ca Melchior, Broederlam se scrie b r o -e -d r l am italieni ca frații Salimbene, Gentil da Fabriano, Pisanello, Giovanni da Modena sau frații Zavatari. Toți acești artiști au în comun abordarea cu dezinvoltură și a personajelor, subiectelor sau temelor laice profane, apoi preferința pentru reprezentarea rafinate vieți de curte, pentru sugestiile lineare ale goticului, pentru fantezia cea mai degajată, pentru colorismul viu și notațiile realiste, în paranteză, dar totdeauna elegante, închid paranteza, locale. Frații Limburg reproduc scene din viața țăranilor, dar ușor poetizând-o. În domnul din Monța, frații Zavatarii pictează nu o scenă religioasă, ci ghilimele, banchetul nupțial al Teodolindei, închid ghilimele, iar în sala baronală a castelului, din Manta, în paranteză în Piemont, închid paranteza, Giaccherio, ilustrează un roman cavaleresc scris în 1403 la Curta Franței de marchizul al III de Saluzo, se scrie S-A-L-U-Z-Z-O, pictând personaje în mărime naturală, într-un ciclu de fresce, de o supremă grație și eleganță, în maniera convențională, proprie rafinamentului curtean. Goticul internațional este, ghilimele, o artă aristocratică, creată pentru o elită culturalmente rafinată. Închid ghilimele. O artă care, ghilimele, redă cu o extremă minuțiozitate orice detaliu, privește natura cu afecțiune și curiozitate, preferă culorile pure și strălucitoare, asemenea celor ale miniaturilor și nu manifestă preocupări psihologice. Închid ghilimele. În paranteză, Amare Lumic. Nicoli. Închid paranteza. O artă care încheie o perioadă cea a goticului și, totodată, anunță somptuoasa artă a renașterii. Figură, pagina 297. Reprezintă o poză. Uta, faimoasa statuie, în paranteză detaliu, închid paranteza, din corul de vest ale domului din Naumburg, în paranteză 1250-1260, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 299. Reprezintă o poză. Goticul în Suedia Ghilimele închinarea magilor Închid ghilimele vitralul provenind din insula Gotland Muzeul de istorie din Stockholm către 1300 Încheiat figură Figură pagina 301 Reprezintă o poză Basorelief de Lorenzo Maitani În paranteză câmic punct 1320 Închid paranteza de pe fațada domului din Orvieto Încheiat figură Pictura goticului italian Prin maniera sa stilistică, pictura italiană a secolelor 13 și 14 intră în sfera goticului în măsura în care este expresia unei hotărâte ruperi de tradiția bizantină, cu tendințele ei specifice spre simbolism, abstractism și respectarea strictă a canoanelor pentru a se apropia în schimb tot mai multe de realitate. Prin aspectul său general, în paranteză și caracteristic închid paranteza, această pictură diferă fundamental de cea din nordul Alpilor. În primul rând, pentru că aici nici miniaturile, nici vitralile, nici tapiseriile, trei domenii de artă foarte slab reprezentate, aproape absente în Italia, nu oferau picturii un patrimoniu artistic, care să îi fi putut da sugestii. Apoi structura arhitectonică însăși a bisericilor italiene, cu suprafețele întinse ale pereților, nefracționate de pilaștri și de mari ferestre, a permis o amplă desfășurare a frescei. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Fresca a modelat, ca să spunem așa, viziunea pictorilor italieni care, chiar când pictează pe un mic panou de lemn sau pe o pânză, par a păstra noțiunea de scară a picturii murale, amintirea ordonărilor nobile, a formelor ample pe care le impun suprafețele vaste. Această educație a ochiului și a mâinii este cea care i-a oferit de minuția și de meschinăria primitivilor germani, formați la școala miniaturii și a gravurii. Închid ghilimele în paranteză le mare punct r. Închid paranteza, încheiat notă 1. În fine, rezistența pe care artiștii, în paranteza al căror gust, era format în urma unui contact mai intim și mai îndelungat cu tradiția antică, clasică, decât în țările de dincolo de alb, închid paranteza, o opuneau preferințelor goticului, a făcut ca acest stil să apară mai târziu și să evolueze mai lent în pictură decât în arhitectura sau în sculptura italiană. Până către sfârșitul secolului al XIII-lea, în pictura italiană, cu sfinți hieratici, înfățișați strict frontal, se permanentizează adeziunea la pictura bizantină. Reminiscențe, dar totodată și o clară renunțare la o asemenea adeziune totală, exprimă opera lui Pietro Cavalini. Se scrie că a v a l, -L i n -I. Vezi notă 1, prima personalitate și, în paranteză, alături de Cimabue și Duccio, închid paranteza, unul din reînnoitorii picturii italiene. Citesc notă 1. Pietro de Ceroni, se scrie de ie apostrof cu r rr-on-i, supranumit Cavalini, în paranteză, circa 1240, circa 1325, închid paranteza, îi se atribuie cu certitudine mozaicurile din S. -Mare. Maria în Trastevere, precum și frescele din S. -Mare. Cecilia, în paranteză Roma, închid paranteza, și S. -Mare. Maria Dona Regina, în paranteză Napoli, închid paranteza, încheiat notă 1. Figurile din mozaicurile sale arată că pictorul are un simț al volumelor realizate prin degradarea planurilor. Cele din fresce ferm deliniate au o demnitate clasică în atitudine, o solemnitate în gesturi, o expresie fermă a privirii intense, iar culorile, neobișnuite de variate și de nuanțate, de la argintiu la negru, de la verde la alb și albastru, de la galben la portocaliu, de la cenușiu la violet, se desfășoară într-un ritm muzical și în cascade de nuanțe care, complicându-se cu lumini și umbre, modelează volumele și aproape că șterg contururile, iar prin efortul de a aprofunda psihologia personajelor, Cavalini arată că a depășit toate formulele tradiției bizantine, anunțând arta lui Giotto. ghilimele, cel ce avea să dea artei picturii începutul strălucirii ei. Închid ghilimele, cum scrie Giorgio Vasari, pictorul care, gilimele, ghilimele, a reînviat pictura. Închid ghilimele, italiană a fost Cimabue. Vezi notă 1, activ la Pisa, Assisi și Florența. Citesc notă 1. Pe numele său adevărat Ceni Di Pipo, în paranteză mâmic, punct, 1.302, închid paranteza încheiat notă 1. Operele sale principale și certe sunt în primul rând cele două crucifixe de altar monumentale, vezi notă 2, de o impunătoare grandoare și forță realistă în care sentimentul dramatic dominant exprimă aspectul fundamental al artei lui Cimabue. Citesc notă 2. Primul în Bazilica punct Domenico din Arezzo de 3,41 metri pe 2,64 metri. Al doilea azi în Muzeo del Opera di Punct Croce din Florența, de 4,44 metri pe 3,90 metri. Încheiat notă 2. Această notă reapare în cele două opere mai cunoscute, ambele reprezentând Fecioara petron cu Isus în brațe, în paranteză Ufiții, se scrie Ufuf -i, i și Luvră, închid paranteza. Aici fixității icoanelor bizantine îi se substituie o nouă intensitate expresivă, un nou sens al spațiului și al volumului. În fresca Madonna cu înger și S. punct Francesco, în paranteză Basilica inferioară S. punct Francesco din Sinchit, paranteza, în care figura sfântului, deși macerată, de asceză, impresionează prin profunda sa umanitate, domină limbajul plastic, relaxat, ritmul calm al liniilor și expresia senină a figurilor, total lipsite de o solemnitate convențională bizantină. În schimb, fresce ca răstignirea și adormirea fecioarei, figurile îndurerate, zborul disperat al lângerilor, invocația tragică a brațelor întinse cu deznădejde. Ghilimele se arată ca fiind primele foarte puternice reprezentări dramatice ale picturii italiene. Închid ghilimele în paranteză g. Argan, Închid paranteza. După momentul roman, în paranteză Cavalini, închid paranteza, și cel Florentin, în paranteză Cimabue, închid paranteza, urmează momentul Sienez, reprezentat de marele fondator de școală Ducioda Buoninsegna, se scrie BUO u o n i n s -E g n a în paranteză, circa 1255, circa 1319, închid paranteza. Ghilimele. Maniera greca, închid ghilimele, formula prin care italienii denumesc influența bizantină, va fi modificată la pictoria acestei școli de ghimele, maniera francese, închid ghilimele, de sensibilitatea gotică pentru linia ondulatorie proprie artei miniaturii care atinsese apogeul în Franța. În anii tinereții, Ducio se crede că venise în contact la Assisi sau la Florența cu Cimabue, în paranteză sau cel puțin cu lucrări ale lui când Sienezul fusese chemat să lucreze la Maria Novela, închid paranteza. Influența acestuia este vizibilă în prima sa capodoperă, așa numita Madonna Rucellai, se scrie râul că -u e l-l-a-i, în paranteză, ufiții Florența, închid paranteza, pe care Giorgio Vasari i-o atribuise lui Cimabue, în paranteză, și care până în 1930 a continuat să-i fie atribuită maestrului Florentin, închid paranteza, ghilimele, deși linia tinde deja să se topească într-o modulată fluență de ritmuri gotice, închid ghilimele, în paranteză, Enzo Carli, închid paranteza. Ceea ce va rămâne una din trăsăturile distinctive ale artei lui Duccio. Chiar și îngerii din acest tablou, deși în aparentă analogie tipologică cu cei ai lui Cimabue, se deosebesc de aceștia prin liniile lor mai destinse și printr-un modeleu ușor, mai fin și mai luminos. În Madonna dei Francescani. noutatea acestei arte în contextul picturii italiene se revelează prin același sentiment gotic, tradus în linia continuă și sinuasă, în motivele miniaturistice ale fondului și în bordura aurită foarte îngustă a veșmântului fecioarei, în paranteză detaliu comun la Duccio tuturor reprezentărilor Madonei, închid paranteza. Dar capodopera în care genul lui Duccio apare în toată amploarea și strălucirea ei este faimoasa la Maesta, vezi notă 1. Citesc notă 1. O compoziție de 2,14 metri pe 4,26 metri, executată în întregime de mâna lui Duccio, în paranteză între 1308-1311, închid paranteza, destinată altarului principal al Domului din Siena, azi în Muzeul Domului și pentru care artistul primise 3000 de florin de aur, o cifră neatinsă de o pictură până atunci și nici în secolele următoare. Întreaga populație asienei în frunte cu senioria și cu întregul cler a însoțit o în procesiune și în sunetul clopotelor tuturor bisericilor din oraș, marea operă din atelierul pictorului până la catedrală, încheiat notă 1. Ghilimele. Niciodată nașterea unei opere de artă n-a fost salutată cu o asemenea exultanță publică și niciodată lumea n-a fost atât de conștientă din primul moment că această lucrare, pe lângă faptul că oglindea idealitatea religioasă a unui popor, pentru care cultul fecioarei se identifica cu dragostea de libertate, era o capodoperă, închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. La origine, la maiesta, era pictată pe ambele fețe ale panoului, prima reprezentând fecioara pe un tron cu pruncul înconjurată de treizeci de sfinți și sfinte. În paranteză, în plus alte figuri de îngeri, apostoli și sfinți pe partea inferioară, predela și pe coronament, închid paranteza. Pe cealaltă față, împărțită în 26 de compartimente, sunt scene cu patimile lui Isus, alte 59 de scene, din viața lui Isus și a Fecioarei, erau pictate pe Predela și pe Coronament. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Dintre acestea, după ce în 1505 lucrarea a fost scoasă din catedrală și în 1771 cele două fețe au fost separate, cinci s-au pierdut, iar opt se află azi în diferite muzee, din Berlin, Londra, New York și Washington, restul de 46 în Muzeul Domului din Siena. Încheiat notă 1. În aceste scene, de pe revers, geniul lui Duccio apare înătoată măreția gilimele, Aici culorile sclipitoare și arabescurile fluide se armonizează în compoziții care insuflă narațiunii un ton de liniște și seninătate. Închid ghilimele. În timp ce tumultul dramaticei răstigniri arată cum ghilimele Ducio știe să dea viață energiilor, celor mai diverse și mai opuse, pentru a placa în cele din urmă și a domina contrastele într-un suprem echilibru. Închid ghilimele în paranteză Nicoli, Închid paranteza. Cu toate inovațiile capitale aduse picturii italiene de către acești trei mari artiști, cel care a intrat de la început în conștiința contemporanilor ca marele inovator a fost Giotto da Bondone, în paranteză circa 1267-1337, închid paranteza, vezi notă 2, cel care a eliberat radical pictura de influența bizantină. Ghilimele a schimbat concepția, limbajul figurativ și finalitatea artei, închid ghilimele, creând o artă perceptibilă mai mult intelectuală decât senzorial vizual și care să urmărească o nouă interpretare a naturii, a istoriei, a vieții, închid ghilimele, în paranteză, g punct, g mare punct, argan, închid paranteza. Citesc nota 2. Giotoka, artist a fost deosebită de prețuită de contemporani, pictor al Curții Papale și al Ordinului Franciscan, pictorul unor mari familii de bancheri, scrovernii, peruții, bardi și al unor suverani laici ca regele Neapolului sau ducele Milanului. Proprietar de case și terenuri a fost și un foarte abil om de afaceri. Ghilimele a scris o canțonă satirică împotriva tradiționalei exaltări a sărăciei și a constituit cel mai eficient și mai bine organizat atelier al secolului său și a fost cel din tâi care s-a servit de semnătura sa ca de o marcă de fabrică. Închid Ghilimele amintește G. vitali, care menționează și un amănunt semnificativ în acest sens. Ghilimele, în capela Scrovegni a înlocuit în seria reprezentărilor alegorice a viciilor tradițională avariție cu invidia, închid ghilimele, un mod de a răspunde tranșant confraților săi, încheiat notă 2. Exprimând o opinie generală, Boccaccio îl numea ghilimele, il miglior dipintor del mundo, închid ghilimele. Potrivit tradiției Giotto, fusese elevul lui Cimabue. În orice caz, din pictura acestuia derivă ghilimele forța desenului, emergență plastică, vie și dramatică tensiune a imaginilor, închid ghilimele. Dar și alte două filoane au contribuit la formația sa artistică. Pietro Cavalini, care i-a transmis ghilimele sentimentul clasicității, prezent în clima de severă contemplație a demnității morale a omului. Închid ghilimele și contactele cu Arnolfo di Cambio, care, ghilimele, l-au ajutat să se insereze în clima generală a civilizației gotice. Închid ghilimele și ghilimele să aprofundeze realitatea din natură, din afara abstracțiilor tradiției bizantine. Închid ghilimele în paranteză al punct Nicoli. Închid paranteza. În felul acesta, fără să fie străini ghilimele nici de clasicismul bizantin, nici de compacta sobrietate a sculpturii romanice și nici de dinamica lineară a artei gotice, Giotto reprezintă o sinteză și aproape o sumă a culturii figurative a evului mediu. Închid ghilimele, vezi notă 1.